Jesús Pere Arnau, president de la Venya Boletair de, de Berga, eh, content de com va anar la cosa? De moment moltíssim content, primera que el temps ens acompanya, segona que serà un any molt millor de bolets que l'any passat, perquè les pluges ens han afavorit aquestes últimes pluges, i per lo tant, doncs, tinc d'estar content. Avui eh, fem president al fem voltaire d'honor al president de la Diputació. Sí, entre ells el Toni Massanès, el Nando Jubany i l'Isabel Marquet i per tant això vol dir doncs, que cada vegada es don eh, més força al país, no? això demostra doncs que la Penya Volataire, a més a més és una festa declarada d'interès turístic i per lo tant doncs que portem una persona de relleu cada any perquè pogué donar una mica més de relleu a la festa de que se celebra cada primer diumenge d'octubre a Pla, buig per Doncs moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Merci.